Denne uge i netto. Blandt andet harves best frostede grøntsager 10 kroner. H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Velkommen til podcasten Freundschaft, hvor vi lige nu har halveret vores lyttertal, og derfor rigtig godt kunne tænke, os at... Shh, Julian, vi godt kunne tænke os, at du fortæller alle mennesker, du kender om den her podcast, og øh, måske lytter til den, selvom du ikke har lyst. Men øh, det til side, så har vi øh, hentet en øh, styrke ind, som vi føler måske kan krydre den lidt op, hvis nu det i virkeligheden handler om, at du og jeg er blevet for kedelige at høre på, Lasse. Ja. Og det er dig, Julian. Ja, hej. Tak, fordi I vil have mig. Jamen selv tak. Og vi har, vi har inviteret <laughs> ja, dig ind. <laughs> vi har hævet dig hele vejen med ud i øh, ja. ja i vores Studio, ude i noget, der minder om Østtyskland. Det er i hvert fald meget langt fra, hvor jeg bor. <laughs> øhm, og det er også meget langt fra, jeg er ikke fra, hvor du bor. Ja, ja det er det. Og, og det har vi for at lave et øh, afsnit, som vi simpelthen øh, bare har aftalt, det skal være sådan lidt et catch-up-afsnit, fordi det er jo længe siden, vi alle tre har været sammen med. Det er det faktisk. Ja, ja. <hømmen> og vi kan det. jo faktisk godt bare starte der, hvor I var i gang lige før, at Lasse mener, at du skylder ham 40 kroner? Gør ja, du men, det? Jamen, både... Og, eller, eller, jo, det og gør, det gør jeg, du. Men det er også fordi, at vi, da vi sad i går og var sammen, også to... Ja, der um, skyldte du ham ikke 40 kroner. Nej, nej, men der sad jeg, og så var jeg sådan, ej, sådan jeg vil rigtig gerne have nudler eller jeg vil faktisk gerne have noget at spise ned for tuktuk, -tuk, der ja. ligger lige ved mig. Men, øhm, tuk -tuk -tuk og så var jeg sådan, kan sådan du ved Simon er min skat du også du er min søster jo så det er sådan ikke gav vide hvor altså hvor vil hjælpe mig i nødgastig så jeg var bare sådan tider ay men jeg prøver lige at høre om sådan bare skrive sådan straight up hey jeg mangler penge til nudler ned for det er var tuk. ikke det du skrev det var ikke det du <laughs> men, du du du, du min følser men, men det, end, det ender er jo så med at Simon overfører med det samme og du overfører jo så lidt fordi du To jo så i virkeligheden sagde, du du vil gerne hjælpe mig i nød. Du brugte mit svageste øjeblik, hvis det var, at du ligesom fik en sikkerhed for, at vi kunne hænge ud i aften. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg føler med. Altså, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal rumme. Der tager du jo faktisk julen som gissel ja. i 40 kroner til nødler. Yes. Ja, og ja, ja men, men jeg synes også, at altså, du skriver jo til mig, at, at du rigtig gerne vil have noget mad, og du simpelthen ikke har råd til mere mad, som om du lige nu... Flakker rundt i København og samler pande for at få én nudel. Ikke bare en hel pakke, men én nudel. Så derfor tænker jeg selvfølgelig, skal min søster det tænkte du jo så ikke. Nej, fordi... det gjorde du så ikke, så nu skal du jo ikke sætte dig selv op på en pedestal, fordi det var jo det, Simon gjorde. Han overførte jo, og skrev jo selvfølgelig skat, eller hvad ved jeg. Men Du kommer jo med et kompromis, der hedder... Jeg tror faktisk, jeg har med Men sådan er et søsterforhold. Sådan er søsterforhold. Jamen er det det? ikke skal det være sådan? Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald hørt en lille fugl synge om, at Simon har fået sin penge igen, og det har jeg ikke. Ja, men det er måske også fordi at de her Simon skriver... gjorde jo det rigtige. fordi det der måske er en vigtig baggrundsviden her, det er, at jeg var også til stede, da de her sms'er blev sendt ud. Det <laughs> måske dig, der skal de 40 kroner. Det er slet ikke, rigtigt. <laughs> Rigtig ja, <laughs> <laughs> sidder bagmanden over. Hvad fanden? <laughs> en voksen kvinde på 31. Hvad hedder det? Nej, det er som øh, det det i julen. Vi keder os lidt. Vi ligger i sofaen, og så er vi sådan hvordan ved man egentlig, hvem der er en god ven. <laughs> men det var jo det, var det, var det, var det, det vi af. faktisk kalder for en tillidsprøve. Ja, det var det lidt. Og, ja. og du dumpede. Nej, <laughs> det gør, det gør, det gør. Og derfor har du ikke Nej. fået din penge tilbage. Det kan, jeg jeg overførte de 40 kroner. Jo, jo, men... men det er men, ikke okay. Nu har jeg, men, jeg ikke fået noget, noget ud af det så. Men jeg, jeg, men, jeg kan mærke sådan, i dag, jo, det er rigtig dejligt at fik de 40 kroner, og det er en eller anden, men det runger bare hul for sådan en hip som snus så meget, fordi jeg... Det kom jo med en pris. Jeg føler mig jo slunger til med. Du skal hey. ikke. Nej, du skal ikke give mig den der. Det er ikke okay. Altså, ja. Men lad men, men altså se det sådan her. Jeg er i gang med at bygge et hus. <laughs> nej, ikke. Jeg skriver til mine venner. Hey venner, har jeg lyst til at... Jeg har ikke penge til at hyre et malerteam ind. Har I lyst til at komme og hjælpe øh, med at male? Julen han siger, det kan du tro. Det kan du tro, ja. Du siger, ja, hvis jeg får Ja, hvis jeg får løn. <laughs> Det er det samme, det er, det, Men det, jeg synes, det er jo ikke en ægte ven. Jeg synes bare ikke, det er okay. Jeg sidder her som, som, altså som bussemand, når jeg går det med en tro om, at jeg fik et kæmpe kram, næste gang jeg så. Det var jo ikke et kram, du krævede. Du, du krævede, at jeg hænger ud med dig de næste 12 timer. <laughs> ja. så, det <laughs> Og det er, jo, altså, det er jo, hvad man kan kalde en form for social kontrol, som du udøver på Julen. <laughs> ja, faktisk. Så det, det, jeg, jeg, jeg ved ikke... Hvad, hvad, hvad fik du for jeg... dine 40 kroner? Må jeg, hvad vente hvad, hvad, hvad, hvad du med at købe? Jamen, faktisk ikke noget, for jeg havde jo, jeg havde jo aften. Så du lavede en opsparing på grund af <laughs> så du vil have lavet en opsparing. En <laughs> hopperkyndende opsparing. Okay, men vi kan sige, at hvis jeg får en parkeringsafgift for at holde her herude i dag, jamen så trækker vi 40 kroner fra det, og, så, og nu har jeg faktisk også lige købt cola og salat, så det går faktisk op. Ja, okay, ja. så lad os sætte streg over det. Fortset ja. fra, at du stadig skylder penge for salaten. Altså, fordi... fordi no, altså. Har du, du har da lige sagt, den går lige op med de 40 kroner. Det kan vi godt sige. Okay. Den der salat har altså men. Den har sgu ikke koste 60. Ej, det Koster. De er rigtig dyre, de der store blandede salater nede i Netto. Er det ikke med rejerne i? Nej, det er, det det med med det er dem det er med kylling. Det er jo Netto. Regerne er jo kun <laughs> faktor. Men jo, er han, netto. vi ja. hvad hedder det? Um, ja, apropos hvad du bruger penge på, så tænker jeg, oh. at det... Er Ej. du okay? Nej. Jeg, nej, næsten, har du, er du okay? Jeg har, lige, jeg har lige været syg. Jeg har lige været syg. Nå, du har faktisk haft kroner? Jeg har lige været syg. Ja. Jeg ja. Lige har lige haft kroner. Det har jeg også. Har, har du egentlig du havde i november, jeg havde november. Det kan man da godt sige altså. November. Og Ida havde i sommer, det er lige var, var, var januar, <laughs> nu, jeg, tror, november, jeg tror jeg tror Det januar februar for altså. fire snart fem måneder siden du havde corona. Jeg vil bare høre, støjer du med døjer, du med senfølger fordi jeg kan da godt mærke at nogle af de senfølger jeg måske støjer med, det er at jeg har fået en lidt dårlig sådan Dømmekraft. Jeg ved ikke, om det er en af konsekvenserne af, at jeg har ligget med omikron. Men, øhm, ja. men er du helt i dag? Jeg er god. Ja, ja. Jeg er god. Altså, okay. Jeg har bare lidt host. Du har så bare også lidt dårligt dømmekraft. Men altså, jeg har... Men det har jeg det hele liv. Det har, jeg har hele mit liv. Men jeg er jo syg, men nu er jeg tilbage igen. Og det er jeg glad for. Det er dejligt. Og jeg er glad for, at I to ikke er syge, når yeah. ja, vi sammen nu. Og der er jo noget andet, vi også er glade for, som jeg synes, du skal fortælle, Julie. Hvad? Er det noget? Det mig? Okay. Ja, det er dig, der har. En, ja, der er ikke nogen af der Jeg altså har andre, en god nyhed. Har du det? Ja, det har jeg, Frankis. Mm. Jeg har fået job. Hvad? Ja. Har du? Ja. Yes. Nej. Men, jo, jeg Nej. har fået job. Jeg skal ikke tale det ned. Jeg har fået job. Jo, jeg har fået job. Så Hvorhenne? Jeg kommer, jamen, jeg har fået Ej, job. Det er... <laughs> jamen, jeg er virkelig det, det er så dejligt at få den reaktion. Ida var også meget glad. Men det, jeg har fået job i... Øhm... Ej, kan jeg sige, hvor det er? Ja, det kan jeg godt. Hvorfor skulle jeg sige det? Sig det. Sige det? Ja, men men det er bare, hvis en jo. af mine lovers er derude og vil stalk mig. Jeg har fået job i UPS. efter kan du så fortælle, hvad det er for nogle UPS lovers? Eller op, op, op, UPS eller OPS? UPS, ja. Det der fræk firma. Ups. Ups. Ups. Ja, eller OPS? Jeg har ikke mange pakker. Nå, så kan det være, det er dig, jeg kommer til at have med at gøre. Med. Men der skal jeg sidde i back office og hjælpe med Ja. Det var sindssygt. Jeg tror, jeg, jeg, opkring, ja, det skal ja. vi sku ud at fejre. Men sådan. Tror, jeg, men jeg tror også, det har været dejligt for mig, når... Sådan det der med at være på dagpenge og sådan noget, det er, sådan, det er dejligt, det der med at kunne have noget at stå op til og få noget energi og noget hverdag at komme ud, og som vi taler om, det der med at få noget kollegialt og sådan noget. Jeg mm. bliver meget lavet op af sociale, øh, af, af mennesker, øh, så, så det glæder jeg mig til også, altså, øh, Ej, og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Altså, det er et job, hvor der er karrieremuligheder inden for UPS, og sådan, så lige nu holder jeg bare fast ved de her dage, at øh, jeg er væk fra penge. jeg kan få en ordentlig løn, og øh, ja at der kommer lidt mere skub i tingene. Sindssygt, mand. Det er virkelig, og det var sådan helt sådan seriøst glad for. Så det kan være at jeg ikke skal låne 40 kroner mere fremadrettet. Jeg sidder også og tænker, i næste måned, der skal du tage... Så er Så det mig der giver tuk tuk. Ej, det var sindssygt, mand. Kæft, for fedt. Ja, det fandme dejligt. Altså jeg er virkelig glad for det. Så efter at jeg blev afvist. Ja, men jeg blev også jeg havde jo også en lille for så for 400 jo inden, så det var jo klart at der var jo en del af mig der troede at jeg aldrig nogen ville få et job igen, fordi at jeg havde var til job sådan tal øh, med koden og sådan noget, og så havde jeg så ringede de til mig så vil de sådan, vi har en god eller dårlig nyhed ej fortæller du det ja ja, ja. det ja, kan det kan at ja. andre kan spejle sig i det her ja. øhm, så lad det her være en lektie til lytterne os men øhm, så ringer de til mig så er hun sådan jeg har en god eller dårlig nyhed og så er jeg sådan nej, hvor fedt. så er hun sådan den gode er at du har fået det så er jeg sådan yes og den dårlige er men vi har faktisk trukket øh, stillingen tilbage med ej, det samme det er det ikke okay og så siger jeg, nå, hvorfor så siger hun fordi at vi går ind på din Facebook og så kan vi se, at du har lavet nogle anmeldelser for Big Ball og Den Sorte Gryde tilbage i 2012 og 17 og 21. Og det sprog, du har brugt, det er simpelthen ikke noget, der stemmer overens med Kronins virksomhedspolitik. Men du så vi, du lige, øh, Jamen, det kommer jeg til at. Okay. Det er Den men, Sorte Gryde, Hvad fanden troede du, der blev skrevet? Så, hun, så, hun sådan, øh, så vi bliver simpelthen nødt til at sige tak, men nej tak. Øh, og så sad jeg jo tilbage, og var sådan, der havde, jeg har jo haft brug for et job, så jeg var sådan, hvad fanden? Og jeg går ind på min Facebook, og sådan, jeg, jeg er jo ikke typen, der skriver der, der er skriver, er sådan virkelig troll, og skriver meget... Ah, nej, men jeg kunne aldrig det, finde det, på... Jeg kunne aldrig finde på at skrive bitch og sådan nogle ting. Nej, nej, det kunne jeg kunne ikke skældsvore om andre mennesker. Men, men jeg kan godt bruge... Det viser sig så, det kan bare et godt eksempel på, hvorfor... I den anmeldelse for eksempel for den sorte gryde så kan jeg da også godt se, at jo, der var det måske lidt, lidt adjektiv og lidt af hvert, der måske godt kunne finjusteres fordi jeg starter ud med at skrive, hold kæft noget med, Og så kører jeg ellers bare ned, så jeg bare, de, dem der arbejder der, de må godt nok være øh, ikke have nogen smagsløg, fordi det smagte simpelthen af det ene eller anden. andet. Så det var den måde, det kørte ned på så. Og det kan jeg jo godt se, det var ikke okay, men jeg sad der og havde brugt rigtig mange penge af tømmermænd, og det var bare rigtig, rigtig ærgerligt. Må jeg gerne spørge om noget, men... det var den sorte gryde og big bowl i Valby, var... du havde været inde og anmeldt. Yes, og big bowl ja. i Valby var i 2020, hvor jeg havde været inde, og det var skrækkeligt. Hvad havde du regnet? Hvad, havde... men hvad... hvad er det med sorte gryde? Altså, det? Det, noget... Spis det er bare sådan noget, du kan bestille. Altså flødekartofler og sådan... Hvad Man, nu spørger jeg bare igen, er du sikker på, at de her mennesker inden for koden ikke bare har været inde og se, at du har været på den sorte kod kan jeg ikke kende, ikke og, i, og i begge bord i Falby og tænkt... Al, ligegyldigt, når han har anmeldt det her sted, så er han ikke en for os. Vi skulle egentlig ret det enige i med anmeldelsen, men hvis han har spist, så kan vi sgu ikke. Det går sgu ikke. Og det siger mere om, om ham, end det gør om, om, om meget andet. Og godt, at han virker som en flæk men det der, det, skal vi, det passer ikke. Jeg vil bare igen. sige, at jeg har i hvert fald lært min lektie, og jeg vil bare sige, at det er ikke fordi jeg er sådan en vaskeægte troll, men det er klart, at fremadrettet, altså faktisk efter den gang. Altså efter det skete den dengang, det er sådan en halvanden år siden. Øhm, men så har jeg faktisk taget mig i, for eksempel, så sent som i går, var der blev attacket noget. Jeg havde lyst til at give den gas. Men så tog jeg mig selv i, det kan du ikke. You cannot do it anymore. Mm. Så det, der skete, var, at fremadrettet ind til min dages ende, må jeg give det, jeg kalder den stille klage. Det vil sige, at jeg kan... <løst> det er jo kan... også den værste, har du lært <løst> ja, ja, det er det. men man kan så sige, at den stille klage, det der er med, det er, at den person, som får klagen, vil jo aldrig vide, det er den stille klage. Jo, så skat. Fordi en dag så var der lige pludselig ikke komme nogen men ja, det det er sådan yes. ja. um, men, uh, men ja, så everybody from now on får det stille klæde. Men er det også, når du sådan tager med ind sig på det nye arbejde, at du ikke... Altså, jeg går ud fra, at det er kunder, der er utilfredse, der skriver til dig, det ikke det? Med, nej, med UPS. Det, nej men, det er ikke kun det, Nej, Nå, det er det, okay. det, det Det, jeg skal sidde med er reklamation, så jo, ah, det er okay. lidt utilfredse kunder. Ja. Um, men, men jo, det er klart, der skal jeg måske også... Altså, du har meget det der med også, jeg, skal, jeg har jo stadig med mennesker gør, altså, hvor det er sådan, Når jeg lavede de der anmeldelser, der var det jo ligesom min værste dag, i forhold til, at jeg havde nogle anmeldelser, og jeg var rigtig sådan Karen-agtigt. Men nu har jeg... Nu kommer min karma jo. At nu skal jeg jo have med mennesker, der har the, the worst day, hvor det er sådan... Hvor bliver min bakke af? I sagde, at der var 30 dages leveringsfest og bla bla bla. Skat, bla. jeg har, jo, altså, øh, jeg har ja. jo været med dig på job. Det er rigtigt, det var Den det. Dengang du arbejdede i, i? i Østed, ja. I kundeservice. Men der vil jeg også sige, at jeg var rigtig træt af at arbejde, og jeg havde en psykopat chef. Men jeg var så. <laughs> Og det er et fakta, og det kan jeg ikke engang pakke ind For det er et fakta. Faktum. Altså, sådan er det. Så der var, der var heller ikke noget citat, okay, at sige til, da du var, var med på arbejde, at altså, jeg var lidt trist og lidt kort for hovedet. Det kan godt, det kan godt. Nu forklarer jeg bare lige, at det var under lockdown, og jeg kunne godt tænke mig at se, hvad du lavede noget på arbejde. Og derfor var jeg med. Så sad jeg på FaceTime i stuen og kiggede på dig at tage telefoner hjem i din stue. Det er rigtigt. Og så observerede jeg, hvordan du talte til de her mennesker, der ringede ind for at få hjælp. Og det... det var ikke et opkald, jeg havde lyst til at være en del af. Nej, men Meget jeg vil tit. også sige... Altså... Så bare, det skal du så også tage med dig. Men du er på den anden side men, nu. Men på den anden side. Jeg er på den anden side, men det er klart, at ens som ud, vil altid kunne blive testet. Men jeg, har det også net... jeg vil lige sige til mit forsvar, det er klart, hvis du ikke har fået en elregning i 23 år, og lige pludselig får en regning på 50.000, så må du jo også forvente, at der kommer en efterregning. Altså, du kan jo ikke... Og når jeg Ej, så har talt med nummer 10 kunden dengang med Ørsted, så du ved med at sige det samme. Så bliver man bare lidt træt. Altså. Ja. Jeg kan og jo det, huske, det... at du øh, brugt én sætning mange gange. <laughs> hvad var det for en? For det første, så sagde du altid sådan, Lad mig nu... Ej, Lone, nu skal du høre, hvad jeg siger til dig. Gås, Lone? Jeg vil, men så jeg det sige, og jeg vil tage, Jo, nu kommer det her. Og så sagde du sådan her altid... Ej, Lone, du skal hjælpe mig, for jeg kan hjælpe dig. <laughs> så nu skal du hjælpe mig først, og så kan jeg hjælpe dig. På social kontrol. Ja, det var, sådan, du, det var sådan, du talte men alle. Men jeg vil også sige, jeg og havde også... det tror også... ikke måske bare, du skal tage med dig nu ind i det nye job, så. <laughs> med <et laughs> smil. Det er klart, og jeg vil bare sige, hvis nogen lytter med, lad være med at ringe ind. Det nye steder også, <laughs> kommer til at tale med mig igen. <laughs> og så er vi tilbage, hvor vi slapper. <laughs> men jeg vil også sige, meget af, mit, meget af min tilgang, også dengang med os, der har sådan, sådan noget at gøre med at min chef, var... Ja, du var ikke glad det er. Jeg var dybt ulykkelig. Mm. Og, det er ikke en, og nu sidder vi her og joker sådan noget. Det var ikke, fordi jeg talte grim for før jeg var der i tid. men ikke. med det sagt, altså... Jeg var, det var ikke nice at være der, så jeg er glad for os nu at kunne komme et sted hen hvor jeg virkelig kan se mig selv være i mange år og ikke have den her psykopat chef. Og vi har alle sammen haft psykopat chef på ude. Det ja. er et grundvilkår ved at være på arbejdsmarkedet, fra man nærmest lufter hund eller hvor gammel man er, da man var jeg 12. Jeg havde jo også en chef engang i. Har du også haft en psykopat? Ja, jeg tør altså ikke sige hvor, <laughs> eller så er jeg <laughs> ja. ja, men han var, han var også altså sådan, han var også jeg var meget bange for ham og han, øh, det var mit allerførste job i ja Okay, når du siger det, så siger jeg det også. Det var super bedst. Ej, jamen, det i superpæst. det I grønten. Yes. Uh. Og, og, og jeg kan huske, at øh, når jeg for eksempel havde været ude i kartoffelrummet og løfte rundt på alle de der sådan, øh, kasser for at feje derude og sådan noget, så kunne han finde på at komme ud og køre en finger hen over gulvet, uh. når faret, uh. hey. og så tætte fingrene op og kigge på den. Og så stod man der <løb> <løb> og ventede, og så kunne han sådan, dreje og dreje fingrene, og så sådan, vente den om så sådan Ikke godt nok. Gør det igen. Ej, hvor voldsomt. og så går ud. Det er også Jamen, altså det fænst. Ja, ja. altså det er sådan, virkelig intens. Jeg var meget bange for. Eller jeg har, da jeg arbejdede på restaurant, Vita også, altså. Det er måde, jeg blev talt til. jeg arbejder det sidste sted, inden men jeg blev færdig. Men der det vil lige jeg arbejder på restaurant. Det ender med en eller anden 18 årig pige kom ud til mig. Skælvene Vi bare sådan. Nogle... Det var sådan nogle kæmpe store tallerkener, hvor der var det der meget fede danske mad, så de ja. vejede bare 1000 kilo. Var det den skulle ud... du arbejdede på i virkeligheden. Ja, var det modæm. Men så kommer hun ud til mig hin den hinanden, og så siger jeg, at jeg gå ind, jeg tager ikke gå ind i køkkenet og siger, jeg har lavet fejl. Jeg er bange for, at de råber af mig, og sådan noget. så gik jeg ind i køkkenet. Og jeg blev simpelthen, det var de værste fem minutter i mit liv. De her tallærkene var det første, rigtig varme. Jeg blev tvunget til at have tre. Jeg skulle bevise, at jeg kunne have tre tunge tællagene på. Og det var som at få. Det var, det var faktisk endnu værre, end da jeg, var men, da jeg var lille og skulle hjælpe min far til matematik. Det her var så angprokkerende. Og de var bare sådan. Kan du, ikke, kan du ikke finde ud af det? Har du ikke været tjener, bla bla bla? Så i restaurationsbranchen har jeg virkelig også haft mange psykopatchefer og psykopatkollegaer også hjemme og kunder. Både supermarkedet og restauranten. Altså nu, nu har du lavet anmeldelser mm. på Facebook. Så yes. det er jo meget. Altså internettet, men det gør det ikke sådan værre eller ja, bedre. Fordi jeg kan huske, da jeg så arbejdede i Føtex, der var det ikke så meget min chef, der var sindssygt. Det var kunderne. Ja, kunderne så det, har, var, det var om det var der, der manglede var. bananer, og hvorfor der ikke var nye varer jamen. hvorfor øh, flaskautomaten ikke virkede. Altså, hvor... ja, det er ikke meget legit at spørge om Nej, men altså, det var jo men, sådan. Man alder, har, alder, man alder, har alder. noget, der skal pandes. Og den virker men, ikke. men det er måske måden, det blev spurgt Det er for. måden, oh. jeg blev pift efter, som sådan en lille hund. Altså sådan, det er også de virkelige brokater det er ligesom dem der sidder på en sådan her knipser fordi de er den med ja det gør du bare nej nej men altså det jeg ikke det var at hvis, altså det var det var typisk sådan nogle rigtig øh, sådan mand og kone der kom ud og så ligesom ah, mand der lige jam ah, jeg er sørget for at have manden gå ud og henter det her udbaget det kunne være nogle frostnærder så kunne han pift hvad dig der kan du ikke lige gå ud og tjekke ud på lager om vi har nogle flere frostnærder og være sådan okay luk røven. Så jeg går ud øh, i frostafdelingen, står fem minutter på min telefon, går tilbage Ej, og siger. Nej, det lige også. Det nej. ved jeg bare. Jeg er så glad for, at du afslører det. der ja, ja. Det er der rigtig mange der gør. Ja, ja, og det er også. Jamen hundrede, og det er også det, jeg ved, og det er også derfor, at nu når jeg er i netto eller andre butikker. Har så stået i fem butikker, minutter og kigget på de frostne ærter, så gået og sagt, at der ikke var nogen. Altså jeg var sådan telefon. Jeg kiggede slagt efter de frostne ærter. Jeg var Ej, sådan. Er hvis er rigtigt. Vil du gerne? Nej, for hvis han med frostne ærter, så må han også bede om det på en måde. Og det er også det samme måske. Men altså, jeg vil at... bare. Jeg vil sige sådan. Jeg føler også på anden sted sådan Altså uanset hvordan og hvorledes man skal selvfølgelig heller ikke selv være et sted, hvis det er, at man er kørt så træt i det. Nu kan jeg kun tale for mig selv, hvor det er, det begynder at gå ud over løne eller nej. kundeservice og sådan. Noget. Nej, nej. Men, men med det sagt, så tror jeg også stadig, at man skal huske på, at der er også en grund til at man når derhen. Og nogle mennesker kan ikke bare sige, jeg var et sted i mit liv, jeg kunne ikke bare sige op, for jeg kunne ikke gå tilbage på dæmpling, jeg kunne ikke ryge mm. på kontanthjælp, så jeg var nødt til ligesom at bide i det. Så det er det, det, jeg kalder ligesom paradox omkring, at man har er, man er, man er, man er nødt, nødt til at være på arbejdspladsen og have sit brødjob men samtidig er man dybt ulykkelig. Og det er jo så ærgerligt, at det går ud over kunderne, eller at man ved, mm. at der er noget ude bagved. Men, yeah. man ikke henter, men, men selvfølgelig men... skal man jo ikke pifte af folk, det er rigtigt. Nej, nej. Pifte af, af folk, knipte hele... folk. Det hele taget, så skal mennesker jo lære at tale ordentligt til hinanden. Mm. Det, er jo, altså, ja. det er jo ikke så svært, kan man sige. Har du da oplevet noget på det seneste, hvorfor, der er der ikke har talt ordentligt til dig? Frønschaft. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi.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 Ja, det har jeg jo egentlig, da jeg, da jeg var til School Awards i går, og jeg, og jeg sidder øhm, oppe øh, ved sådan et bord inden til efterfesten, og der så lige pludselig kommer en fyr hen til mig, som jeg ikke kender, øh, som hvis arbejder på DR, tror jeg, og, øh, og, og kigger på mig og præsenterer sig selv, og jeg tror, vi har nogle fælles venner rundt om det der bor eller et eller andet. Og så han sådan, øh, øh, hvad jeg så laver til daglig. Og så siger jeg sådan, at jeg bor i Tyskland med min øh, kæreste og øh, laver noget podcast og sådan noget. Og så siger han, ja, du har sagt op på, øh, på radioen, der hvor du arbejdede før, ikke? Og så var jeg sådan, jo, det har jeg. og så var sådan Ja, fordi det har jeg nemlig set i den der serie, du har lavet sammen med din kæreste på det der tre Og så siger jeg sådan, nå, okay, nå, fedt. Eller sådan, hvorfor spurgte du så, men whatever. Okay. Og så øh, siger han sådan, er du ikke ked af den? <laughs> og så er jeg sådan, hvad? Ja, er du ikke rigtig ked af den? Altså, du blev du bliver jo fremstillet så groft. Og så er jeg bare sådan, hvad er det, du sidder og siger til mig? Og det er sgu lige op og vente. Men også bare sådan, hvem er, var det, du var igen? Eller sådan. hvorfor har du sat dig her, og hvad er det egentlig, du ville? Og så, øhm, så fortsætter han egentlig bare med at sidde og fortælle, hvordan han synes, det er groteskt, at jeg er blevet skamklippet, og at øh, det må være har gjort mig så ked af det, at se mig selv på den måde. Så, når indtil jeg sidste bare sådan, stop, stop, stop, stop. Altså sådan, det er jo mig. Jeg havde jo redigeringsret, jeg kunne jo sige, hvis ikke, at jeg vil fremstilles på den måde, men jeg er jo selv. Altså, det er jo mig, siger jeg så. Og så udover det, så er det jo også fjernsyn. Så, så, så, er det, så er det også lidt svært at vise alle nuancer af min personlighed. Og hvis man skal fortælle en historie, der handler om at og, og, og tvivle, og handle om at have mange følelser, og handle om at øh, have et temperament i et forhold, og hvad ved jeg, at være forskellig, men alligevel elsker hinanden, eller sådan, mm. så er der jo bare nødt til at være nogle kontraster i fortællingen, for at man kan få en kurve, der er på en eller anden måde interessant at kigge på, eller sådan, ja, så synes... sådan undskyld, arbejder du ikke ja, i DR? jeg ved altså, og, og så var han sådan, ah, men I ikke sammen længere, hvad? siger han så, og så er sådan, hvad? Altså, hallo, hører du, hvad jeg siger? Og sådan, mm. sådan, Nå, altså, det virkede, som om I ikke skulle være længere i hvert fald. Og jeg kan bare huske, at der sidder jeg bare, og jeg bliver bare så ked af det. I mm. ved jo også, jeg har jo angst, og det bliver trigget af alt. Men, men noget af det, der gør allermest ondt på mig, er, når folk øh, skal gøre sig kloge på øh, mit forhold til Simon. Mm. Øhm, fordi det er der ikke nogen, der aner en skid om. Øh, og heller ikke, selvom man har set en der 3 serie der øh, Ej, på helvede, seks afsnit er... skildrer vores forhold øh, hen over 25 minutter eller Ej. et eller andet vel. Øhm, og, og, og jeg blev bare rigtig ked af det der, fordi sådan, det var der også nogen, der skrev på internettet dengang, hvor serien kom ud, og det ramte mig bare meget hårdt, fordi Simon jo er det menneske, jeg elsker allerhøjst i hele verden, og jeg jo ikke ønsker at være ond mod ham, men lige snart, at jeg ser, at andre mennesker påtaler det, eller siger, at jeg er strid, eller siger, at jeg ødelægger hans karriere, eller hvad ved jeg, hvad, hvad folk ikke har kunne finde på at skrive, så, så bliver jeg jo ked af det, fordi jeg så tvivler på mig selv, og er sådan, er jeg ond? Er jeg dårlig for Simon? Mm. Har Simon fortjent bedre end mig? Og, og, sådan nogle ting. og så sidder jeg og bliver en inden til efterfesten, mm. og bliver vildkiddet af det over en eller anden fremmed øh, der kommer over og siger til mig et eller andet. så udover det er det også bare sygt invaliderende, eller sådan, øh, sådan ydmygende, at han tror, at, at jeg ikke selv kan finde ud af at og, og, og, og, og se en serie igennem og sige fra over, hvis jeg synes, at jeg bliver fremstillet på en eller anden måde jeg, Og så sådan, synes jeg også bare et eller andet sted, folk skal stoppe. Altså jeg synes bare også generelt, folk nogle mennesker må også gerne lige få. Lige lidt mere føler ud, ja, og sådan, er det her noget, som skal viderekommunikeres til et menneske, ja. eller er det noget, man måske bare skal være normal og tale bag om menneskets ryg, også, og så er det, hvad det er. Så vidt, altså, vi, like, shut the fuck up. Ja, mm. Det altså, jeg er med enige, og det virker også lidt som om, at hensigten allerede fra start af... Sådan, ja, men han gik sådan, jo ind i... At, den med, at jeg spørger dig om det her nu, så jeg kan sige det her til dig efterfølgende. Ja. Hvorfor hvor sådan lidt? Hold nu bare kæft. Ja. Altså, ja. luk røven. Exactly. Ham, sådan, men jeg altså. føler til gengæld, og det var faktisk det, der var det mest specielle ved det, at, at jeg, jeg føler ikke, han sagde det for at være ond. Forstår jeg hvad jeg mener? Sådan, jeg, mm. jeg, jeg tror, han var jo også fuld, men, og han skulle slet ikke have sagt de der ting. Men jeg følte ikke, man godt, når man taler med et menneske, mærke, okay, det her menneske ude på at sidde og være flabet og prøve at provokere mig, eller har mennesket bare ikke lige nogen overhovedet form for øh, social følelse omkring, hvad det er for en situation, det er havnet i. Mm. Altså, sådan, okay. og, og, og, og tror de måske, at, at vi bare er enige, og derfor antager nu, altså, sådan, har sådan forudt en forudt når de går ind i, i samtalen. Ikke? Ja. Og det føler jeg virkelig, han havde, fordi så mens jeg sidder der og både forklare hvad det er, jeg siger, og føler lidt, jeg taler til en dør, fordi han bare bliver ved med ikke rigtigt at tro på, at jeg bare står ved, den jeg er i den serie, fortæller ham jo også, at ja, ting er sat på spidsen. Man ser ikke, hvad der er gået forud for nogle af situationerne. Jeg kan godt se, at hvis man ikke kender mig helt, så kan det da måske godt virke lidt voldsomt, at jeg hjælper Simon med at pakke ting ned i IKEA, eller at jeg... Ikke hjælper med at vaske tøjet inden på vaskeriet. Altså, men du ved, så synes så jeg, det er vildt, du, du skal sidde og forklare. Ja, ja, men, men det, jo, det behøver jeg jo virkeligheden heller ikke. Nej. Men det kommer jeg Nej, jo til, det jo fordi klar. jeg føler mig angrebet. Ja, ja. Ikke? Det er klar. Øhm, men det, der så ender med, er, at jeg har et fucking zassy outfit på. Og øh, jeg har sådan en stor bomberjagt, der sådan sidder ned over min skulder, sådan lidt off-shoulder. Og så mens jeg sidder og snakker, så lænder han sig sådan ind over mig. Og så tager han lige den der off-shoulder bomberjagt, lige rykker den op på plads lyner lidt op i min, i min jakke, og så siger han, jeg kan altså blære når du har din jakke på, sådan her. Øj, sådan, og der det, var jeg her? sådan, ja. der gik jeg fra at være sådan, ked af det, og kunne mærke sådan, angst til at blive af resten i mig selv, mm. og være sådan, hvad helvede bilder du der egentlig ind? Altså det var bare sådan, du kommer her som et eller andet, og jeg ja, nu siger jeg et ord, mandesvin, mm. og tror, at din mening til min påklædning er gældende for mig. for Jeg har røvlig ligeglad med, hvordan du kan lide, at folk har en bomberjagt på. Ja. Og jeg var sådan, at du skal ikke røre ved mig. Og der var bare så mange forskellige lag i det der. En ting er netop, at du kunne mærke på hans energi, lyder det som om, at alt det, han sagde, det var ikke for at være... Han, var bare, han, han tænkte i går, hvad han sagde. Mm -hmm. Men til så faktisk at slutte hele den her monolog, han fyrede af, til den handling der, og tage op, hvor det er sådan, det der, det er bare så grænseoverskridende. Mm. Og det kan du ikke gøre mod... Du kan ikke gøre det mod hvilket som helst menneske, men du kan bestemt heller ikke gøre det mod kvinder i 2022. Ej, det... Og jeg synes bare, nej, men jeg synes simpelthen, jeg blev så provokeret, da jeg hørte det. Altså, jeg havde simpelthen lyst jeg til... at sådan... også hvis den passede din fucking egen butik mm. med Ej, den. Ej, altså, sådan virkelig passede dig selv. Ej. Altså, om så jeg fucking ved tage en plastikpose på, skulle du ikke tage den af mig? Ej. Det er Ej. mig, der har taget den på. Jeg har stået foran mit egen spejl, så det er på. Været glad for det. Hvis jamen du ikke kan lide det, så fuck af. Altså Men også en, en undskyld, om, hvordan du jamen, kan lide, at folk bærer deres jakke. Ja, yeah. altså det er det mest irrelevante information, jeg har fået i fucking hele mit liv. Sådan, jakke bedst folk har deres jakke rigtigt på. Nej, men også bare tak, fordi øh, du øh, lige skubbede du hele vores historie øh, historietid 200 år tilbage. Ja, altså. Og ved du hvad, kammerat? Jeg kan bedst lige når du fucker af. Ja, Ej, når du, okay. du klapper af. Ja. Men, men, men, men det, som der så ender med, er, at jeg så går fra at sidde der og prøver at være sådan... Og, det, og han løber simpelthen og siger sådan, men det er bare også rigtig underligt, fordi når jeg sidder her og snakker med ham nu, så er det jo skide sød. Så er det jo super sympatisk at høre på, hvor det var sådan... Farvel. Ej, sådan, men, men så da han gjorde det der, der, der kiggede han på ham, og så var jeg sådan, wow. Mm. Nu gider jeg ikke at tale med dig mere, sagde jeg så. Sådan, hvad, hvad skete der lige der? Eller, så rejser han mig op. Og så kan jeg se, om der er sådan febrilsk. Og så tror jeg, han føler sig totalt misforstået. Mm. Og så rækker han hånd ud igen og så ej, ej, det var heller ikke meningen. Eller sådan, lad mig præsentere mig selv igen. Hvor jeg bare var sådan, farvel. Ja. Der kan du finde et andet offer, du kan præsentere dig selv ja. overfor. for vi kan ikke gå tilbage til Og så gik jeg hjem, og så øh, lå jeg bare og havde angst og vækket dig i, i, i morges, Julian, og var sådan... Jeg kan ikke sove, mm. og øh, du skal fortælle mig, at, ja, at verden ikke går under, og at jeg ikke er ond, og at jeg er sød og sådan noget, føler jeg ikke. Altså sådan, det er bare sygt, hvordan andre menneskers retorik eller opførsel kan påvirke ens. sådan mm. et, er det er man tager altså, så meget At aften, aftenen kan, kan gå for at være mm. hyggelig og rigtig dejlig til bare at være, ja. altså, nu overskriften er bare en lort aften. Ja, ja, ja det endte jo mm. var en vild god aften, og så altså, enten dårligt, og det er også bare noget, jeg sådan, har tænkt mig over i dag, det der med, at man at, at hvor, hvor, hvor sygt det er. Jeg har fået så meget god feedback på den serie. Jeg har, jeg har jo ikke fået onde beskeder selv på min Instagram. Du kan også godt have fået Jeg har fået, altså, fik jo så mange beskeder, at jeg ikke engang kunne åbne dem fra mennesker, der var glade, og, og havde, følt at det havde gjort en forskel for dem. Men så de få stikpiller, jeg får mm. på vejen, fylder tusind gange mere. Ikke? Ja. Overskygger alt det gode. Og det er jo bare sådan en generel ting i livet, som altså sådan, ja. er lidt nøjeren. Ikke? Hvor, hvor, hvor nemt det er at fokusere på noget, der er dårligt, frem mm. for, øh, for noget, der er godt. Altså. Ja, og hvordan, hvordan vender man det vægtskål, det ved jeg ikke. Jeg har ikke svaret til det, men jeg tror, at starten må være netop så at blive bekræftet i, at man er dejlig og skøn, som man er. Mm. Og så med tiden, så... Øhm, det synes vi i hvert fald. Nej, vi er noget. Mm. Det er også det eneste, der betyder noget. Det er vi glade for. Er det korrekt? Jo, skat. Ja. Det er det. Mm. Fuck alle andres meninger. Altså, der vil altid være nogen, der har en mening... Altså, jeg er det sikker på, at Lone også har en mening omkring mig, men altså, kan jeg lade det informere? Og lad os med det at ringe udenrig. hende op i dag. Ja. Hej, Lone. Prank call. <laughs> <laughs> Hej, Lone. Det er mig forresten. Jeg husker bare. bare være sådan, oh my god, jeg ringer til Nej. <laughs> <laughs> Ej, men det må man bare huske på, altså. At man skal huske på alt sådan... Dem, der kender en... Men det har jo også altid været sådan. Jeg har jo altid været sådan... Prøv at her. Dem, min familie, mine venner... De kender mig, de ved, hvem jeg er, de ved, de dybder jeg har, de ved, who the fucker jeg er i dag. Så alle de her mennesker, der er rundt derude, har en eller anden forudtaget mening om, hvem jeg er. Lad os sige eksempel, en jeg har mødt to timer på en bytur, mm. og så render jeg måske rundt og tænker efter, dagen efter. nej, jeg føler, at de måske nu går videre, og jeg er lidt intens, og jeg har været manisk og sådan noget ting. Hvor det er sådan, Nej, ved du hvad? Jeg skylder dem ikke at forklare, hvem fuck jeg er. Mm -hmm. Fordi jeg har mødt dem en gang i hele mit liv, og ja, jeg var stiv. Og hvis ikke du er voksen og menneske nok til at vide, at folk, du møder en komprimeret stemning, når du er stiv, er lidt ved siden af sig selv. Jamen, vil du være then you don't obviously don't deserve to be drunk. Og hvad er så? Altså, så jeg tror bare sådan, jeg har faktisk sagt til mig selv nogle gange, når jeg bliver sådan lidt tænkemus og sådan, fokuserer lidt for meget på hvad andre tænker efter en bytur, eller sådan noget, så må jeg lige være sådan, nu gør du det igen. Sådan yeah. aktivt, nu gør du det igen. Jeg tror, det er en god idé. Ja, Ja, det skal man jo. Det skal man da gøre. Og jeg føler også, at generelt er jeg sådan, okay, god til at være ude med hele livet på, og være sådan, der er bare mange mennesker, der har en holdning til, øh, hvem jeg er, eller om de kan lide mig, eller ej, eller mm. sådan, men også, for jeg ja, fra en lille bitte by, og sådan noget, så sådan er det jo bare, ikke? Men... Men, men det er alligevel sådan, det, for mig handler det jo også meget om min angst. Mm. Altså, fordi den går jo bare ud af en tangent, hvor at så lige pludselig så kan jeg jo få sådan nogle vrangforstillinger, hvor at jeg føler, at jeg ikke ved, hvem jeg selv er, og at jeg har en misforstået selvbillede, og at jeg går rundt i en virkelighed, hvor at alle har en, en helt anden holdning til mig, end jeg i virkeligheden tror, og du ved, så kører den jo virkelig ud. Det handler ikke bare om, sådan, hvad han tænkte om mig i går, fordi ham der er jeg fucking glad med, men at han har den holdning til mig, betyder også, at der er alle mulige andre, der har den, ja. og kan vide, om det faktisk så har noget på sig, og kan vide, om jeg faktisk er toxic i mine relationer. Eller sådan, og så kører den, ikke? Ja, ja, så får man altså, tankemyldet, at man tripper fuldstændig. Ja, og det er det, det, der er purt, den er til gengæld lidt svær at komme ud af. Men det kan man jo faktisk godt bare wrap up det hele, og så sige... At vi starter over ved dig, der, der har lært, at man ikke skal skrive grimme ting på nettet. Hver man skal i hvert fald ikke skrive anmeldt som en sorte gryde og big Bowl, så meget ved jeg. Nej, man, man skal heller ikke skrive Og bare generelt grimme ting på, på nettet, lad ja. være med det. Ja, man skal ikke grimme. pifte folk ned i supermarkedet, og man skal heller ikke komme med sin spurgte mening eller ret på folks ting. Altså, man skal det hele taget bare sig ordentligt. Man skal passe sin egen politik. Ja. Så knipsknapper ja. vi. Man skal, pisse. man skal pisse sin egen butik. Ja. Man, skal man skal pisse sin egen butik. Nu må jeg sgu gang der gennemme Der er noget, jeg han lavet en til en cit citatplakat. Ja. Man skal pisse sin egen butik. <går> og, og den stopper vi på. Farvel.